Mjegjesi, mishte këni artur në kryurin Mjegjesi, diakonizim edhe për sot, mishte nashëri për shëndesim Unë jam blendit të bashkë me Jerin Me Mjegjesi Me Altinin Mjegjesi Lori është këtu, Olta, është duke reguluar uh, antenën Për një moment O, Jako Eri E drejtove antenën? E drejtoj me së duke Jako, shë, okej okay. Minë shumë, së finge reagur fare Ka 4-5 orë që më mërët në to Poj gjithë së si Okej, okay, ej um, Ka të Ka të pak të një orë që bjeh shumë me intensitet të lartë Pa pushim pare Nëse mund të themi hmm. Nami Nami Si? Edhe në dajtë bëhet nami Bëhet nami në dajtë? Okay. <cansion> qa pëndonë në dajtë? Wow Qarë bjeh shi? Bjeh shi? Bje... Bje? Me qisa shi, që dëshë butë Me marqë shi E, u bëm ekspertë kësaj Po e sa i zymë paska qenë këtë vitë Gjithë mersëm Sa dhë hitë u bëm? Si që përgjithëm Se ishim janë kaluar çfarë po thoshim? Që bën 10 ditë 3. Kam pushimin që të mërkurën në javën e kaluar. Ëh. Mm. Deri sot. Hiç uh, këto dy ditë. Një ditë ose dy pushim, po. Wow. Të një ditë apo vetëm një ditë në tërsi. Nga dy ditë e kaluara. Kur thonë në Kalvi, ajo vështirë po thua në Kalvi. Doli kështu se në Kalvi është si shprehën rëndpata, ata në jug thonë o ku ta djesh. Me tëm Kalvin. Po. Ka kaluar çdo mas? E ka të pruar, po kjo është ngëroja globale <coughs> Natyra akmeret ty, Nda një milë Jo, e të qashma e kisha që jemi të një dojimi ndër në hartën e thonë vëndëve që rizikohen më shumë nga katastrofat natyrore Për, për rajonin tonë Se e kemi shkatruar në mjetë disin më shumë, kërë që bëhet të që të mbilë është dokorësh Probabiliteti është e. më matë Ok mirë, e nisim zyrtarisht. E nisem. Sot do të ngjiten në Sydney u jam i dashur në klubin e mëqyesit, prandaj na shkruani 069 2070 222 për kërkesat muzikore. Ora 7:02 minuta. Gënga e Kënga ditës. Kënga e ditës. Kulta dëgjoni këtë këngë në Radio Club FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst, Gënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i par, fiton një dhuratë. Gënga e ditës. Midisorës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në një shimt të kak. Dhe tani, kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1778, Karolina Jugu të bërë shteti par që ratifikoj artikrit e Konfederates dhe Bashkimin e Përhershëm, që ishte karta e parë kontare e shteteve bashkuarat e Amerikës.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 Në vitin 1980, gradë Britanika e mbi moshon 30 vjeqare ju dhaj dreta për të votuar. Në vitin 1932, gara e pare i qenëve meslita u zhvilluan në lërat olimpikem. Në vitin 1925, erdi në jet në Gja Mike Bob Marley. Në vitin 1958, 8 lojtarë të klubit futbolistik angles Machenstair United ndërrua njet në aksident aerorë në Münih. Në vitin 1987, Gjukatësia Mary Go Dronë është e mëruar në Gjukatën e lartë Australis, të Australisë dhe kërë ishte gruaj e parë që mërë këtë postë. Në vitin 1998, aeroporti Washington u uri e mërua duke marë emri në Ronald Reagan National Airport. Në vitin 1999, filloj konferenca e parë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 100.4 Ora jsonë no 7:11 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Club BeFem 100.4 den ekranin e Club TV-s, sot është premte ndaj muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222. 069 20 70 222 për zgjedhur muzikën dhe um, Jeri ka dhënë një shprehje zgjedhur për ditën e sotmën për dëgjuar Një uh, frëmësim Dhe, dhe sot uh, kam zhëri shprejhen nga një shkrymtar dhe gazetar italian Gianni mm. Rodari Gianni thot, Rodari, po Do të doja që të gjithë të ledzonin Jo për të bërë letrar apo poet Por që asë një të mos jetë sklav E di zhuant që do të thotë që letërsia na shiron nga skllavëria. Edher një herë thoden njëri. Dëgjoj, pra, dëgjoj. <laughs> do të doja që të gjithë të lexonin, jo për të bërë letrar apo poet, por që asnjë të mos jetë skllav. Po. Oh. Me qartë. Unë bleva, qart. unë bleva të të shtunë një libër nga Gianni Rodari. Ëh. Mm. Cili? Një libër që quhej, nuk e dia. Çhipi në, dhia, në televisi, më, ja, nga, nga, televizor. Jo, çipin televizor është tjetër atë. <laughs> e kam çipin, e. Çipi gjibi është ëh, kur kemi qenë në të vjetër, por Sidoj që e të këta e në shkruar që atëre, po së si që në botuar, se si vetëm më në ka që në botuar, mm -hmm. prej kohësh, pasaj nuk e ti. Um, kjo që u hej, kopshti zoolojgjik i përralave. Kopshti zoolojgjik i, i përralave. Um, dhe ishte, është për fëmi, është për fëmi. Përshë shumë i pukur, më përqeu. Shëndet e altim. Shëndet e altim, ja, fjale e vërdet. Botimi ishte, ishte i mirë, ka pak të fort, me vizatimet originale mm -hmm. të botimit Ei për këtë shunë, kështu që për Kalamait ishte me dy çunë aty veçel që futen në kopshin zoologjik dhe mshihen atje gjatë natës mm -hmm. mm -hmm. për një aventurë, por u del një elefant që flet dhe fillon u tregon prrålla. Oh, po, e duam të ndajmë këtë samsimen në formën e prrållave që tregon. Kështu që jemi po, në kopshin zoologjik, por prrållat ato shojin në vende të ndryshme, çdo prrållë është një një vend tjetër e pastaj rikthehemi në fund prrållës prap tek elefanti që po na i tregon. Mm -hmm. Atje. Kështu që ishte Ky, ka një gjeshëmërim e këtë liza në botën të qëdireve? Kush? A ja Këtë... Gjenerëtari? Po, ku flet e elefanti ojeri tani? Po, no, tani? tani? Në, në... Gjitha prallat ështu janë e tini? Se mos flasim... <laughs> po le legu me dhe i lbrun? Përrat, i gjitha prallat e ka në tësë element... Në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, Vajë, çfarë më këta. <laughs> nga um, po mund të, mund të me këtë? A ka don god. Um, po mendoj për një lojë të re. Sot mund të, sot me që është, me që është edhe ditë premte. Po mendoj për një lojë të re, po duhet ta konsultoj më parë me me Altinin që është, uh, si thua, şu style këtu. Edhe pasaj do të shkojmë për ka lidhje me muzikën, ka lidhje me njohuritë muzikore dhe me me aftësinë për dëgjuar me shpejtësi dhe për të njohur brenda një kohe të shkurtër. Mm -hmm. Një melodi. Oke, dishka. Oke, well, that's right. Në fillim fare, mëçi jemi në fillim të misionit. Jeri e bëri frymzimin e saj, ë, më pas pak do të shkojmë për profesorin e kimis, po. Por ky ishte shumë interesant. E shikoj vetëm, më pas pak do të shikosh ka ka ka një histori me me me bluzën me profesorin atë. <laughs> Fëmijët e veshur gjithë me bluzën, po sikosh uh, portreti, portreti i profesorit që ishte në mes. <laughs> Ëm në nga shkolla Dora Lega, që vazhdon prodhon Laim, ka mburrësinë unë. Okej. Kjo histori është vetëm mbas pak. E ka ieri këtu në klubin e mëmësit, ju kujtoj, muzikën e nisni u 069 2070222 për gjërat që doni të dëgjoni sot me mëmësit. E kur të kthehemi do të kemi do të kemi edhe më shumë. Nëse do, un po mendoja, mund të bënim një pyetje nga Laimi. Sepse jam kshu plot me pyetje nga Laimi sot. Prit pritse di. Dhe do ta kemi të ngjeshur emisionin. Do kemi dhe orën e punës, kemi regjimin që do të vi për të folur për. Njeshër. Njeshër, po, në Gjeshurvon klubin e Miqisatere. Kjo është e para nga lajmet. Përveç se ë majori që humbi jetën në Spanjë gjatë trafikut të pothuajse 1 toni mariuan me helikopter, ë mm -hmm. del tani që edhe dy ushtarak të tjerë mund të jenë. Dy shomën mund të jenë. Janë të dyshuar se mos janë të përfshirë në këtë lloj punësh. Tani pyetja është, njëri nga këta është major. Me gradë Tjetëri qëfar është? 067927222 Dërgoni mesajtë uaja Paharuar të shkroni dhe emrin për që në fitues 2 u shtarakt të tjerë Pra dyshojnë se mund të jenë përfshirë në trafiku në drogës Përvec se një majori Qëfar është grada e që në banë tjetëri? Tjetëri mm -hmm. Okej, okay, 75 Jeri është princë i vogële aji që ke të leghë? Pa, princë i vogële E ke pikturuar betë, shkohet që ka bërë njeri? <laughs> Jeri Pikturon është një nga personazhet më të dashura. Ne ja kemi bër komplimente më parë? Jo, po që i bën këto bluza të këtu. Po, po që le të themi edhe një herë që është shumë e bukuria. Po si arrin ta Si si arrin ta ta bësh kaq bukur? Ta bësh sepse është si ilustrim i librit. Është fikse nga libri, sepse kemi librin. Jeri ka i vizaton një herë me laps, pastaj filloi të i bëjë me. Duhet e par, duhet e par. Duhet e par, po. Këdori. Mund të ketë data më nën në stampimin? Po nuk është e thotë nevera. Nuk është e thotë. Mund ta prekësh atë, nuk është spam. Është, tiri, është, është e pikturuar, jo, jo, e pikturuar është pikturuar. Është pikturuar është ajo, po është mënyra. Tani ti si. mund t'i laj këto në lavatrishe, këtë nuk jeri pikturor <coughs> bluzat më së dashu, me ngjyra ngjyra. <coughs> domethënë, çfarë do të ngjyra është ti duash? <coughs> po kjo nëse <coughs> domethënë nëse lahet e mban? Patjetër, kjo mban. është lar deri tani topak në 3 herë. 3 herë. Okay, është nërë të paket tre, tre herë pa, Aish herë është veshë <laughs> Si landi i la levatrishe? Si gjithë robot uh, o po i la me dorë ka? Këto i lej me, me dorë, se duan një kujdesh pak më të veçanës Dhe uh -huh. nuk është se... Po nuk leshojnë dhe Po pozicion me princë tjeri që 3 pikërisht atë të të mm. të e kësë zjedur veta po? Si suatë në tjini, ishtë në rasë dhe... të si <laughs> Prin, Princi ka, ka një që që mund të ullet po të doj <gaj> e ka përkështë shi ka të në të <gaj> bështeshme Më të bështesh të dhe kokon Oke Mim, uh, dakor, përkështë personajshtë i sajmë i dashur Nishtë personajshtë i sajmë i dashur Po që të i Këtë... dungë shintuar gjeri Këthejmë pas pak në këmë në mqesit mish dashur ju përshëndesim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 7.26 minuta, mishtashur tani në krybin e mëgjesit, ora është fiks për të të gjuar edhe një storin e par nga jeri e vjeri. Dhe e, që kur është hapërfaj që a denonco.pik a lë, ka pasur denoncimet të ndryshme dhe njëri për i denoncimeve ka qënë nga një mësues i lëndësë të kimisë në shkollon dhora e, Leka. Leka. Po, është autor rënga, do të them, ka qenë lajme për shkak të përgatitjes të drejtoresh. Drejtori është dhe zun e drejtoresh. Tam. Ëm, por denoncimi ka ardhur pikërisht me sa kuptohet, pa mesazh bërë editur nga ky profesor duke u ankuar shih. Doli në televizor kimanti, e pash kronik. Vinte me vonës, 6 uh, te libra jashtë orë, e gjëra të tilla. Po, e vërtetë. Por tani më edhe denoncuesi i i drejtoresh dhe i nën drejtoresh. Vet pra denoncuesi. Vet denoncuesi si është dërguar Birril bir, fryrësi <laughs> e kanë marrë Kristaj që viso ë, është larguar edhe ky është pushuar nga puna për shkak se është mësuesuar, nuk dihet arsyeja pse e ka bër, por dihet që uh, ky mësues mm -hmm. i ka uh, veshur nxënësit e tij me bluza të bardha ku të stampuar kishin portretin e tij. E oh nuk dihet arsyeja pse e ka bër, të paktën nuk është bër publike. Kimio ka arsye për ta për ta hequr nga puna, pse ka veshur Po uh... sepse uh, sipas mesapolizojëa un, sipas specialistëve është ndaluar edhe në fizikulturë që mësuesi fizikurës ta bëjë një çdo tillë dhe mm. jo më, uh, një mësuesi një lëndë tjetër. Nuk e di se kush i bazuar kjo gjë por është endaluar, një gjën, të, të e ndaluar. Nuk shon në një gjë, tanjithë mersi. Dhe të stampoj fytyrën e tij edhe më pas nëpër blusën e tua shprëndaj nxënësve të klasës. E gjej, e gjej e gjej për të qeshur, e. E gjej për të qeshur me thënë drejtën që që portreti i mësuesit replikohet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 herë në në klas. Por 11 <laughs> por por 11 shtyre. Por çështja uh, është çështja është që a është kjo bazë për ta hequr nga puna? E, nuk e di. Se tash ta ai i ka veshur ta nxënës, nuk i ka zhveshur. Se hajde kupton që i zhveshi gjithë nxënësit edhe i Ila pa kanatëre në klasë mm -hmm. si formë dënimi. Po, u ka vënë nga një bluzë kështu për të mbajtur, nuk e di. Nuk <laughs> treden, asht, asht e për të jën kujtim nga profesori. Me thënë drejtën, është a është kjo arsye për ta për ta hequr nga puna? Se mund t'vi unë e së përshëmë mund t'hem portrete me, me blending kërbinoj mëgjesit. Për një shaka, për një gjë. Po, po mirë, është ti të gjë në emision, dhe ndërës ta është ti të gjë të gjë të shkollë. Ka përshypëmë, oke, okay, mirë. Um, Falimin derit i tjeri, Asi, shumë interesantë dhe kjo. Me që jemi të kë shkollat, Jimmy Fallon, Jimmy Fallon... Um, Njërin nga prezentuësit e mdhej, një shomenet e mdhej, Amerikanë, mm -hmm. uh, The Tonight Show with Jimmy Fallon të animë në NBC, që është një, si ashtë, një institucion uh, mediatik në Amerikë, ka bërë bashkimin e një shkole, mm -hmm. um, të jashtë da konqëm, uh, ka bashkuar castin e uh, Saved by the Bell. Saved by the Bell, ose Bayside School, si që një hej, uh, njërin nga telefilmët... Më të njohur të videve nëndet Po e bukura është se Jimmy e ka futur edhe vetën e ti si kur është njëri nga personanqet Dhe i ka si jel Zakun, Kellin, Liksen, Slaterin Të qitë të veshur Siq ka qëndikur Që le zetëm? I'm so excited for the big dance Listen, you and I have to talk I'm pregnant Time out Well, in the downside I'll probably be grounded for life. But on the plus side, I got Kelly Kapowski pregnant. Ti jesh, dikemi nu di sa keni parë juve këtë botë, ka qenë një periudhë Kjo adresë këtu tek ne ka qenë ka qenë shumë popullare. Jis always loved you. Disa. Um, këvon për tani, më vonë të tjerë ajra. Mi dashur, unë dua të bëj edhe vetë një kërkesë muzikore nëse mundemso doja nga uh, doja Don't look back in anger. Kur ti et uh, kur ti et momenti, s'ka problem. Në, jo jo për një. Uh, Giving the groove an anime fire, ju mund të bëni kërkesat tuaja në 0692070222, 0692070222. Kemi pas.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 Play like the top 1% tills up things left to despair take it off i still take celebrate because we are the champions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 Ok, ja këtë i gjuat ishte nga Gavin the Grog, e që vetë Fire Njënë me kryu i ne më qesin të valjë dhe krap e fem në 100.4 e dhe në ekran e krap të vështë Së do ditë me juve nga ora 7 dhe në orën 10 këtu në këtë ekran, në këtë valjë Ne kemi edhe kërkesat muzikore, sot kështu që juve mund bëni kërkesat uaj në 069, 27222 069, 27222 Uh, a kemi një përgjit saktor të anë lidhje me një përgjit që bëmë për gradën e njërit për e dy ushtarakve që dy Që janë dyshuar mm. Ja Ja Ja Ja, ja. ja. ja. Oke okay. Mirë uh, A <laughs> Skaj gjens, skaj problem. E çfarë kjo vajza e Bogut? Çfarë bën kjo, Iri? Po me gjaltini her pas here më kërkon mua lajmë nga Kina, po e di shefë me vësos. Po, ne kinesare. Do të kesh një psikolog që të bësh lajmë nga Kina. <laughs> Lajme nga Kina. Faktikisht bëhet fjalë për uh, qytetin Kunming në provincën Yunnan të Kinës. E kanë ndodhur diçka shumë e pazakontë dhe diçka që është për të venduar në kokë. Është për të venduar në kokë po. Ka, do të gjeni më duket, është një bamie që është një mirë. Ajo ishte qetë dhe është një vajzë e vogël, është 6 vjeç, por historia fillon para një muaji, ku kjo vajza 6 vjeçare së bashku me gjyshin e saj kanë qenë në një qendër Uh, relaxime, në një qëndësor që të cue Se ku bëhen masajje okay. Banja të ndryshme e më raz Dhe gjushi pasi është argëtuar Për vetën e vetë, në gjithë këto duke i bërë Gjithë masajet e mundshme Në momentin që është pareqitur për të paguar uh, I ka thonë në vajzës që Punon të aty tek arka që Më vjen kesht por nuk e paskam portofolin me vete e paskam haruar. Gjyshi që e ka harruar portofolin që ta merte me drej. Mirë, pasi kishin atashi masazhin e kishte bër gjyshi. Po po e kishte bër shej gjithas. Oh. U kënaq gjyshi. U relaksua. U relaksua gjyshi. Tani, tani gjyshi i tha gjyshi, "Mendoj, a shumë u relaksua gjyshi. Ai gjyshi në vogël, ai vajza sa Arkos kur duhet të bënte pagesën. Ë dhe për të qenë më i besueshëm i ka thënë, "Unë do vi direkt se të shkoj ta mar portofolin në shtëpi dhe do vi të të paguaj ndaj po të lëm besën time si garantisë, unë do kthehem." Qjet pengir, jo garantisë. Por në këtë rast, okay Peng. Ka po, një garanci humane. Ta. Elagrosen Peng. Ka një muaj që Gjushis nuk ka shkuar. O zoti më thotë. Le vajza duke qenë shumë e vogël, nuk e di as ku e ka shpinë, në gjëra të kësaj forme dhe është stafi pikërisht. Po. Mi mirë, nuk e di <laughs> si vendonish ajo ta gjej shtëpinë e saj vetë. Në qartë është ja. Po, po, po. Po, po. Si, stafi i kësaj gjandre është duke u përkujdesur për vajzën e vogël 6 vjeçare. Gjenden masazhi, mund të mësoj edhe si të bëj masazh, po. Ta mbajnë aty, po. Po. Filloi punë. Masazhatori e vogël. Kjo është, kjo është për tragjedian. Kjo para është, kur del me gjyshin. Kur del, po. Gjyshi i del me gjyshin. Kur del me gjyshin të pa përgjesh. A nuk është si Coseta pak? Që e çon, e çon atje? Po. Te Ternardiet. Punon dhe kozeta e vogër shumë Dovi mami thoshe, dhe të marri Penga, nuk i kështë në pengë Oke, mirë Oasis, tani kjo është Kërënë që unë kësha kërkuar sot mëgjes, falimin derit Quet, don't look back in anger Nuk e tipë se merdin mën Sot kjo është, këmë shumë e bukur për endaj 7.38 minuta jenë me klubin e mëgjesit Mirë mëgjes 7.38 minuta jenë me klubin e mëgjesit Aces, don't look back in anger. Mirë se këni ardhur në klubin e mjësit dore është të një 7, 23 miqë da është runi përshëndesi ura një ditë fantastike para. Kemi edhe anagramën të një koa fix për të bërë. Jeni gati? Gati. Oke, okay, ja ku vjen. Anagrama për tit në sotme është duket në faktë si emri i dikuit. Ka. Anagrama në klubin e mjësit. Genti për rama. Për Genti shumë mund tishe e sigur për Genti për latë rama Apo skot mm. Genti për rama Genti për rama është anagrama për ditë në sotme Kujdes Genti për rama Rama është Ndijemi mm -hmm. në qita shtuji për mm -hmm. hapur mm -hmm. Kujdes 069 207 222 069 207 222 Genti për rama 0-6-9-27-12-2-2 Dërgonë me sa zhjetuaja pa haruar të shkroni dhe emrin për qënë fitu es A, këmë një dë, zonja jeri Jo, a koma E pa qartë E pa qartë mm. Gjemë ti për rama G-E-N-T-I-P-R-A-M-A Në të pjusë është prinsin jeri Prinsin e vogër Qe kema Gjelosin e <laughs> gjelos. mas është bë shumë gjelos <laughs> Gjemë ti për rama Gjemë <laughs> ti për rama qultela do të jetë dhurata? 1 or nga primi matches. 1 or nga primi matches është dhurata që ne jap Olta 069 20 70 222 069 20 70 222 Genti per Rama. Kujdes. Oke? Okay? D'accordo. Oke. Okay. Mire, hello guys. Ja u që ni. Ai the mosivër mund të zgjitin në njëti numër miq dashur 069 20 70 222 so në klubin e mëngjesit ne shkojmë tek publiciteti kthejmë më pas me më shumë të tjera gjëra në Club FM 104. Klubi mëngjesit në Klab FM dhe Klab TV Më ndësuar nga Vodafone Hello, mirë se këni ardhur në klubin e mëngjesit mm -hmm. mi shtashur është tani 7 e 25 minuta 7 e 25 minuta e disa të qintat Gjiste <gjithë> <gjithë> si shikom, me qëfar të ndodhi tani është që për shkak të kërkesës lartë që ka patur Mhm. Uh -huh. për uh, Katy Perryn në Super Bowl. Bowl. Ne do e ndiejkim Katy Perryn si ka kënduar bashkë me Missy Elliott dhe me Lenny Kravitz në Super Bowlin 49. August. Okay, mi se vini në gruinë e mësesit miq dashur nga Super Bowl 49 për shkakt kërkesave të shumta. Ja ku ti quat edhe një herë ata që bëri Katy Perry bashkë me Miss Ellie ata ti e Deleni Kravic. Jeni me Blenden Jerin, Altino Orton dhe Lawrence, mësesit këtu në krye në mësesit dhe un dua tju kujtoj miq dashur se për një për një or, or. nga Miqtan tek Premium Watches, për një or të mrekullueshme nga Miqtan tek Premium Watches, themi duke luajtur Genti P Rama për anagramin e ditës sotme ku p është emri i babës Perlat. <laughs> <laughs> po ja <janë> ndryshuan vazhdimisht. <laughs> Gentit p Rama, Gentit p Rama. Kjo është anagrama G E N T I P R A M A. A, A, A. Zero 069 20 7222 dërgoj mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për çfarë. 069 20 7222 069 20 7222. Atëherë un do të kërkoj nga Olta nëse mundesh na tregosh se si do tjetë Aze, të jetë gjendja e motit sot, do të thotë që shkojë. Shimbie prandaj duhet patjetër një chat me vete. Shumë tmerrisht përjasht. Patjetër një chat me vete. Rain rain. Rain rain go away. Please come back. Po temperaturat sa janë ulta. Oo, mm. uh, edhe nesër edhe pas nesër pra e fundjava parashikohet po me shi, para shit. <të> bravo. Do të vdesë dom gojë. Bravo. Dre hënë andaj kemi fotë mirë. Ama hapet. Mhm. Uh -huh. Oo, sa unë kam kështu. Hapet të martën, të mërkurën, të enjten dhe të premten e fillon prapë shi i shtunë. Oo, sa bukur. Po. Nëse këto është se do të vijë <Në>, shiu të, të, të dielën në fakt. Mhm. Mm mhm. Ty të fillon shiu të dielën ty. Dre hënë deri të shtunë prashqet mirë, pastaj të dielën ka shi. Për sh, temperaturat, që të do t'ja? Më falin, temperaturat, kush doa me fit për temperaturat? Temperaturat janë të... Në këto momente, ndorko njëm djetë mm. jetë maksimaljar, pesë minimaljë. Okej, mirë. Um, Miçtashur, doa të ju bëjnë pjotit anin nga uh, lajme, ndërko që... Uh, Pyetja e parë ishte se cila ishte grada e ushtarakut të dytë të dyshuar për përfshirjen në trafik droge, cila ishte grada e ushtarakut të dytë të dyshuar. Ishte major, më kanë thënë. Po, ishte major, e thash uniform. Grada major. Po tjetri, tjetri. Një ishte major, po tjetri. Një ishte major, edhe një kapiten. Edhe e dhe, kapiten, dhe, kapiten brana, dhe, pra, pra kapiten. Ës bona nga Tirana, zë. Bravo bona. 858 me numrin,fton dy bileta për. Bona nga Tirana, kapiten pra, kapiten. Pra, Pyetja e dytë është kjo, ka pra, nisur një festival filmi Mm. I cili jep si trofe a riu në artë Tanë Në këtë qytetë dë Gjermanis Ka njësur E një form ekzibicioniste, ma dje O tjeder Ka njësur djebra në këtë qytetë dë Gjermanis Festivali filmit Ku si qmim meret A riu i artë Cili është qyteti pra ku Ka njësur kjo festival LDN mm. është kënë nga që të gjemë tani Kjo është nga Lili Allen Jeni me Krave FM në 100.4 Blend i yeri Mim Gjesi Artini Olta Mim Gjesi Dhe Lori hey.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 Hello, mirës të keni ardhur script, të script, mirës të ashorë superheroes, jishtë të këngë e pare orës të dytë të krypit të mëgjesit, për këtët premë të ju përshëndesim. Jura e më ditë në barë për para, duhet qadrë me vete sot, edhe sot shi, dhe ka që një rëmbyrë gjatë orëve para të paratë mëgjesit, dhe do të zjasi gjatë ditë sot shi shna, paralel, në aparele mërë në nërë takëshu që duhet të patjetër kjo. U.S. Um, Atëherë, anagrama për ditën e sotme është Genti P Rama, Genti P Rama, si identiteti i njeriu, duket karti identiteti. Genti P Rama 0669207022, 0669207022. Ëm, uh, në klubin e mjesit në Club FM në 104. Mm -hmm. Tani, unë po i thosh sa pak më parë do të provojmë, do të provojmë pak një lloj shpejtësie sot, me që jemi tek e premta muzikore me fragmentet të shkurtra. E ke gati aty? Uh, fragmentet të shkurtra nga një këngë e caktuar. Por vetëm pak, vetëm 2-3 uh, sekonda, mm -hmm. për të provuar edhe më uh, më i shpejtë për ju, i cili do të arrijë që ta identifikojë këngën, ta shkruaj titullin e plot të këngës. Kush këndon dhe... këndon e këndonde? Më ke parasysh. Kush e këndonde dhe titullin e këngës? Britney Spears, Hit Me Baby One More Time. Okej. Okay. Ky është titulli i plot. Ehm, um, do ta dërgoj atë në 0692070222 bileta për uh, në Cineplex për fituesin. Sonte janë mm -hmm. filmi The Fox Catcher është njëri nga ata që garon për çmimin uh, Oscar këtë vit. Fox Catcher, si njëri ndër filmat ka mështimin un, mm -hmm. të paktën nuk e di tani se i kanë bërë pra klam, s'po e di që është në një kategori. Është një film tjetër, unë e kam parë këtë filmin, është film shumë i mirë. Me të vërtetë. Jupiter Ascending është filmi tjetër. Mhm. Mm Jupiter Ascending. Këtë sa kemi parë. Këtë do të shukën të rajlë. është mm. gjitja e Jupiterit. Po, po. Se të është. Jupiter Ascending. Ok, por është për këtë loj. Kujtës, duhet i identifikoni këtë këngë në 069 2722. Ok, asë pak bështir, e bështirë, ka mështimin. Shumë atjeshtë. Ma dhe mund ta dëgjojmë. Mund të duket ty. Jo, s'është s'është vështirë, s'është vështirë. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. 069 20 7222, 069 20 7022. Ndërkohë kemi edhe zërin misterioz për ditën e sotme. Le të shikojmë se ç'ndov kur dëgjojmë këtë personazh, mundemi ta identifikojmë, shojmë se kush është ai. E dëgjojmë. Faleminderit. nuk dashka. <laughs> jo, është pak i turpshëm. Nuk duhesh dashur se të futem kështell në këtë botën analitike që është ndonjëherë shumë e komplikuar. E marr pak më thjesht, më me sportivitet, jetën, punën. Oke. Okay. Nuk i jesh dashur që të futet në këtë botën analitike. Jo, nuk i jesh dashur. Nuk i jesh dashur që të futet aq thellë. Aq thellë, është futur pak, po. Në këtë botën analitike. Dikush që nuk është futur aq thellë në botën analitike, merr më thjesht, e merr më lehtëshëm, po. E mm. dëgjojmë edhe një herë? Mhm. Mm Ieri kanë një ide. Ja, farja. Okay. Ieri s'ka një ide. Do ta djemë atë. Faleminderit. <laughs> Nuk u është dashur si të futem kaq thellë në këtë botën analitike që është ndonjëherë shumë e komplikuar. E marr pak më shumë me sportivitet jetën, punën. Mhm. Mm 0-6-9-27-22-2 0-6-9-27-22-2 0-6-9-27-22-2 0-6-9-27-22-2 Bëjmë edhe i pjyti nga lajme Nëse i njikë një këto detaje E holsi nga lajme E tolta, kemë një një fitues për të danë? Mekan zon Berlini. Berlini shesan, Berha, bravo, oh. është esajda. Berlini bravolta. Ës mira fiton dy bileta për Berlini. Berlina e Berlin, është festivali Berlinit, Festivali i Berlinit ku është duke ndodhur në këto momente ë uh, paraqitja e filmave të ndryshëm uh, në krye të juristë me qira fjala këtë vit është Aron uh, është uh, Aronovsky Oh, I don't know. Deren Aronofsky, Aronofsky. Deren Aronofsky është kryetari iuris. Ka shumë filma, 90 filma për të parë në 10 ditë, po, ja, dalj, ka pushime. Okej, okay, mirë. Ë, uh, dëgjoni këtë pyetje. Kjo është e dytë, miqdashur, presidenti i Francës, François Hollande, kancelarja gjermane, Angela Merkel ndodhen 11 do të shkojnë sot për një vizitë në këtë kryeqytet së bashku. Imagjinoj bashkë me krerët e tjerë shteti nga Europa. Edhe presidenti Fransës Edhe kancelaria Gjermanis Do tjenë në këtë kryjë qytet Për të prezentuar një plan Pasheje Pra në cilin kryjë qytet? Në cilin, në kryjë qytet në cilin kryjë qytet Po, në cilin kryjë qytet do të prezentojnë Një plan pasheje Në shohim se të shingjet atje Angela Merkel François Hollande Bashme të tjerë Në një delegacion Po themi po Të nivellit super të lartë Një delegacion Delegacion <laughs> Delegacion Ok Oui, oui fejnë bas pak, me më shumë, këtë unë krybën e mqeset në bëllet e Klab FM, 90.4. I think I've had enough I might get a little drunk I say what's all of my mind I might do a little time Cause all of my kindness Is taken for weakness I want for pop seconds from while and we got 3 more days to friday i'm just trying to make it back home by monday morning i swear i was somebody with them oh that's all i want woke yeah. up and i promised sun was shining and i'm positive waking up Then I heard you was talking trash. How about a mystery? Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about four or five seconds from wildin' And we got three more days till Friday I'm trying to make it back home by Monday children nine you promise you'll pay my bill see they want 'em by my pride mm -hmm. but that just ain't up for sale see all of my kindness mm -hmm, mm -hmm. it's taken for weakness mm -hmm. now I'm four bucks seconds from while is till friday i'm trying to make it back home by monday morning i swear i've been somebody with daddy oh that's all i want four five seconds from wildin and we got three more days till friday Iseliana bashkë me Kanye West miq dashur në këtë këngë for 5 seconds. Uh, unë jam blendi këtu bashkë me Jerin Ardini, Alden yes. the Lorin. Mirëse vini yes, yes, ardëm yes. këtu në mëqesit dhe më presim studion sot edhe kritikun letrar Agimbaçi i cili vjen s'do premium tek tu për të na folur për librat ndryshëm është e kardit. Mirëseardhëm. Yes, yes. Atë librin që ne kemi për të folur për ditën e sotme është një libër sapo i botuar, uh, fjalor udhues për misterin e dosjeve nga Bashkim Shehu. Uh, Ëm, libri që unë jam duke tuar gjithashtu me përshtypje shumë të mira, më thënë drejtën, uh, surprize këndshme. Uh, libri sado që libri është plot me me gjëra brenda që janë ndonjëherë të vështira për tu lexuar. Donë, nuk është një libër i bukur për sa ndodh atje. Uh, Historitë çuditshme dhe uh, unë nuk e di, a janë histori të vërteta këto apo janë për të marr me me pak kështu kreativitet letrar dalleni bashkimshëut është që ka shfëzuar në mënyrë të mrekullueshme gjithë pikëpyetjet e këtyre 25 viteve, gjithë gjërat të pezull që kanë mbetur, ka shfëzuar atë lloj mungese të folurit realisht për atë çka çka ka ndodhur në 25 vite. Ëh. Mm -hmm. Dhe në këtë mungesë ka hyrë imagjinata. Na hyr imagjinata duke pasur si bazament të mundshëm e, e ndodhur dhe ndoshta duke duke luajtur me me sigurinë e emrit nga Vinte. Ëh, sepse shumica e njerëzve kur e marrin mendojnë që ky që flet përdosim do të zhdisesh. Duhet të, po, si realime me. Ka pasur access në blog normalisht, po. Ëh edhe aludimi që kanë ngritur duke ndërtuar një bot të mbidhënshme dhe një botë nënndëshme, po pikërisht tek ish blloku i famshëm. Ësht aludimi i dy botëve që në fakt rezulton në atë kohë, në tën, njëra që ishte vetëm brenda atij blloku dhe tjetra që ishte nën tokë jo nuk ekzistonte. Ishin gati të të vdekur për atë pjesë që jetonin në bllok. Ishin pjesë për numër, ishin ushtar. Po, mm -hmm. patjetër. Po që duhet të duhet ushtar dhe, dhe i kash fshjuar. Të gjithë kishin ndosje. Të thash them nai. Të gjithë kishin ndosje. Kjo është kjo është një angazhime që zbulohet në libr. Sepse këto gjëra janë fantastike, por shumë si një e para punës, libri është i shkruar, është i shkruar si një fjalor. Domethënë ke një hyrje atje dhe një emër personi përshumë dhe shtjellohet pastaj ashtu siç në fjalor mbi një fjalë shtjellohet. Pastaj një emër tjetër, pastaj emri i një sendi, pastaj i një objekti, të një organizimi apo çfarë edhe dhe kështu formohet historia. Është stilistik dhe ai ka përshtatur në stilin e tij Mm. Koncert në doseve duke përpudhur me i den që të fillon me një mm. alfabet raporti dhe mm. Kari duke të përshkruaj, duke të, të përshkruaj të dhe të gëshetoj, të, të gëshetoj njëri unë në atë kodhën këtë ko Ta gëshetoj që është një doseve si dishka që njiste dhe nuk ishte vetëm këtu Sëpse ka isë të ri që vind nga Azeri Gjërgjia pa Ga Bakuja, e, aty fillon e qëta Ga Bakuja dhe deri në më në Bruksel, domethënë Ana Hanem me kishte emrin ajo. Kështu, kështu që ka diçka, ka diçka që ai e ka ndurthur këtë, por them që meshtrisht, meshtrisht Bashkimu Sheu ka arrit të shfryzojë pikërisht atëloj hezitimit të gjithë shoqërisë. Ëh. Mm -hmm. Që është një hezitim që a, a, a vazhdon të ngrej pikëty të mëllë dhe për shkak të mosbarisë që kemi padur për këtë të, të shkuar, kemi ende dilema të mëllë, domethënë për shumë për për një pjesë mirë shoqërisë tonë për një pjesë të mirë të leximit domosdoshmëris, domethënë sepse janë ndep pikë pyetit. Dhe sot fatkeqësisht për shkakun kemi përball një ironi që pyet me drejtë, po pse duhet merrem me, me shkuarën se i duket humbi kohe. Në fakt, domethënë ne është detyrim i jonë moral për t'i thënë që uh, pa leximin në shkuarës nuk ka tarme të sigurt. Po, është sigurt për ta. Uh, pa pa mm -hmm. ditur me lexim dijeshmë nuk mundesh dot ta hedhësh hapin e sigurt për nesër. Ëh. Mm -hmm. Edhe edhe uh, personalisht kam debatuar me një pjesë të, të këtyre trinjve dhe do të kam thënë që ëh uh, këto njerëz se cilët nuk kanë patur fuqinë të ishin ato që duhet ishin, por edhe që nuk e kanë pranuar këtë gjatë këtyre viteve, ka mundësi ti jeni dukusit juj, të, të, të ju uh, i jeni nuk kanë pranuar fajn po thua përgjegjësinë. Nuk është nuk është thjesht çështë faji, por të pranosh edhe denaturimin që mund të ketë ndodhur, mund mos ke shën fajtor. Mund të ke shën fajtor vetëm thjesht se ti nuk e patur guximin dot ta thuash atë. Mm -hmm. Po kjo nuk gjykohet sot me me këtë mëter të sotëm. Do të thënë se sot e kemi kollaj ta themi. Uh, atje ka qenë një domethënë një rubrik terrori në Rambullin dhe ku uh, a, për këtë duhet parë i sistem, sëpse e që njëri unë që të parë gjithë ai sistem sepse e çon njeriu që dyshonte te gjithçka domethënë deri te te absurdi që dyshonte burrit te gruaja, gruaja te burrit, mm -hmm. vllajit te vllaj, motrës te motra nuk nuk ka gjë më absurde. Libri... Të afdhekur diçka njerëzore totalisht ka, në të gjithë mërdhenin. Po. Por ky libër, le të themi sa gjera, ë uh, çfarë është pozitive në në në këtë libër? Në në termat e një lexuesi për shkakun që që e merr për ta lexuar qoftë edhe për për të kaluar diçka ë uh, një kohë po te jemi cilësore, me, me njën libër. Para shkruetur me stilë, është, është, është njën libër i shkruar mirë. Aji i shkruan, në më dhe në stili bashkimshevë, dhe është një stilë i kënqëm, që e, i kulturuar, është, është diçka që etën, mm -hmm. pa vashësi se duket si libër i vërstio, sepse njerëzit, në të zakur një shkur, e orientohen më alfabet, e me kështë duket si kur Nuk ka një lloj në fund zakonisht dënim të drejtimit, por nuk është kështu sepse është stili që është zgjedhur. Ky quhet roman labirinte, ka. Roman labirinte, në fakt futesh në një labirint, ajo fillon me disa shenja bixhozi për të orientuar raportet vdekja, armiqësia, dashuria, pushteti. Domethënë katër gjëra të cilat ne vazhdojmë të kemi fuqi, domethënë nuk është se ekzistojnë vetëm në atë kohë, por në atë kohë kishin atë lloj ngjyrimi. Dhe për shumë të bashkë diskutonin për një dialog të çuditshëm të të dy personazheve nga Um Gjika dhe Festim Diamanti nga uni pari që kishte rritur këtë në arkivën e sigurisë së shtetit festimin që në taj... një shansë e thraton ku nuk kthen kokën në makinën jo makinen... nuk është thënë thraton është i ky është e buqra ai ishte ai në zyrtarisht ishte i çmendur po në fakt rezulton që i çmendur sepse kishte ditur gjëra më shumë se ç'duhej ose kishte ditur ato që nuk duhej kështu që i bëuuar çmendurin do të ishte po domethënë do të ishte i çmendur dhe Në një natë të atë asaj kohe, kur e thret ministrit dhe këto lutonin dhe ky ishte nxënsi që nuk fen kokën. E mendonte se do ta ekzekutonin në unjikën, ish mentorin e tij, tutorin e tij po të them. Frika e parë ishte kjo edhe kur takojmë ministrin dhe prap prap ky nuk i foli edhe pse ishte bër takimi dhe ishte rezultuar që nuk do të ndeshkonin, por do e, do të rrisim në grad në t -t të besueshmërisë. Prap koka e tij thotë ndjen të vetën në vështrimin. Po, nga mbrapa. Dhe nga mbrapa dhe madjas kushteshti u gjithë i dhanë shëndet dhe këy nuk i tha nuk i dha shëndet po dhe një takim po e këtyre pas viteve 90 dhe, and dhe, and dhe and kishin... shikimin, e ndjeu e ndjeu shikimin po este rrugës e ndjeu shikimin ai shikimi i kishte mbetur sepse njeriu është domethënë është çnjë e tillë që e ka vështirë të harrojë mm. mm -hmm. raportet e mbërthme sa do domethënë njeriu duhet të ketë frikë vetveten jo të tjerat nëse ka nëse ka bërë të tilla gjëra që janë jashtë gjithë raportin njerëzor do t'i mbetet tiku domethënë mm. dhe vjen një moment që ajo e i vëzhthrimin siç është vëzhthrimi vëzhthrimi është i ai mosparja vetvetes edhe i kishën mbetur në qafë vetmbetë gjithkë kur ndodhen pas viteve 90 ve basho diskutonin dialogun e frikshëm që i thotë më fal që nuk të fola atë kohë ndan që e pranom kshu gati gati në mënyrë natyrshme thotë s'ka gjë sa ashtu ishte koha ti nuk unfilje po tmesh më ë po dhe diçka që duket si absurde por e ka sill kaq natyrshëm këtë lloj raporti na unjika i cili ishte përqej që se për edhe për një për një seksion të veçantë të dosjeve pushin dosjet e dip dosjet më të rëndësishme në një lloj dhome të mekanizuar në një mënyrë të tillë që kishte një furrë elektrike dhe një mekanizëm një levë që mund të shtypë një buton diku dhe në këtë moment si duket dosjet ishin në një raft që ndodhej mbi furrën dhe fundi i këtij rafti mund të hapej hape dhe në të njëjtën kohë hapet edhe furra që i priste të gjitha dosjet brenda dhe zjarri niste automatikisht furra ndezej pra pra kishte një mekanizëm fantastik po themi që që dikush pra në blok që kontrollonte gjithçka mund shtyte butonin një, dhe një moment dosjet të digjeshin ku njeriu ku njeriu natkohë ishte thjesht dosje dhe zjarëm oh. do tanë, eksiste... të thënë ekzistonte dosjet ishin të varura mbi një zjar edhe letra jote digjiton jo mjeriu që kishte domethënë ishte ishte gati gati me me shkrepën e ndezur tamë mm -hmm. ajo që ajo që kalozur pikrisht pikrisht janë hipotezat për shkakun që ë uh, ç'a u bën ish punojës së sigurisë pas vitit 90 dhe ë uh, Si, si një shkentar më intuitiv bashkimsheu ndërton këshillin e nokturn. Ëh. Ata thashën më naqë, do të thënë duke duke u mbështetur te koncepti Katovicës që ka parë gjithmonë që Katovica ka vendosur se kush do drejtojë. E jep këtë në mënyrë të tillë që këshilli natës dhe e thyes ideja e këshillit natës e këshillit nokturn, do të thënë sado që të janë të ngjeshur, ato janë errësira. Nëse vazhdojnë të në drejtojnë, nuk bën as gjë tjetër, nuk nuk bën dritë, vetëm errësirë. Janë këshilli natës, janë. Mm -hmm. Nuk nuk mund të janë gjë tjetër, do të thënë. Nuk, gjëri natës vetëm kur e dëgjon nuk ka as asociacion pozitiv domethënë sigurisht në në këtë lloj ë uh, këndvështrimi që e ka rrokur duke duke aluduar në një moment apo dukesh gjëja e më rëndësishme duke aluduar edhe për Sozin që është folur gjithmonë që diktatorët kanë padur po Sozi, në uh, por ajo që është e rëndësishme është mënyra se si i çon drejt fundit nga mm -hmm. njerëz secilat në fillim fare ato kishin uh, kishin planuar diendnim për dosjet në fund dikush vdes më atësin dykun në pikpyetje në Ungjikë, një pikë një sendyk prap enigmatik. Dhe ndërkohë ish nzan si vetë e mohon dhe moment në momentin e fundit kur flet me gazetarin, kur e pyet që e ke njohur në Ungjikën dhe i thotë jo nuk yeah. e kam njohur, ëh uh, sepse po shkonin drejt kësaj pike që ëh uh, kemi rrokur tashmë një një absurd kur flasim dosit, duke si kur flasim për dozën, duket sikur po flasim për diçka absurde, diçka të pamundur. ëh uh, dhe ky është ky është gjithë Parabola që vë që në më dhe, kjo është gjithë parabola e librit që kemi arrejdu nga një pik shumë të frikshme në një heshtje shumë të suditshme. Në bitë dosjet. Në bitë dosjet, dhe për shumë më kujtojat, ndoshta kemi folur, Koca Costa ka një libra absurdi dhe në ataj i thot dikush që në që fëse ju nuk do të ndërtoni një bust për ato krimet që janë bërë, do të fillojnë të ju kurkojnë logari ë, uh, ish punoi sigurimit do jufaqson juve. Në fakt, në realisht ndolli, ndolli domethën para para janë tre javësh që uh, un lexova një intervistë absurde të Xhelil Gjonit, që thoshte që uh, demokracinë sollum neve, në? mm. Kështu -hmm. që duke mos tan as gjë, do këto piedestale nuk do të ngelen boshu, do rikthesh prapë do. Domthon, domthon ishte diçka absurde, në fakt për mua që e kam dituar kohën, kishte paradokse të mëdha. ë kam fortë do të them protagonist që kishte paradoksin megjithatë nuk është kjo, domethënë thjesht guximi i një njeriu që ka qenë në atë pozicion tani të rikthehet atë thotë ju aerosolat demokracin. Domethënë është absurde. Është e, e gjen, Kisim pra ato kë libr në në publik, domethënë se kjo është kjo është e, e këndshme një mm -hmm. e një libër që ai të bëjat i mundshëm për lexuesin të duket i i arsyshëm që mund të ndodhë, ndonë fakti këtë mund të rrok, por kur themi kështu kam edhe një problem tjetër që në un, Bashkimsheu unë nuk kisha këftë ta lexoja thjesht si një bashkoh ose si ti që flet për gjëra që i kam dituar unë. Nuk dua ta lejoj kështu letosin. Megjithatë ky është rasti i, i vështirë për t'u shmangur dhe un personalisht, domethënë, mendoj që ai është libër letrar, më është një libër domethënë shumë i mirë, i shkruar mirë, megjithatë nuk nuk i shmangat dot leximit që them un leximit lokal domethënë gjërave që në fund në një fshkëndarë. Megjithatë dhe... është i shkruar, është i shkruar gjithsesi, gjithsesi edhe për edhe për parënduar dorën, ëm, uh, duke dhënë shpjegime uh, po them minimaliste të të kush ishte Enver Hoxha por shumë kur bën një sepse flet përshumë për kipcet siç kishte Stalin i kishte Hitler i kishte por edhe diktatori shqiptar Enver Hoxha kishte kipcet po domethën duke bajtur një balanc midis atij që sigurisht e një shumë i mirë se kush ishte Enver Hoxha dikujt një shqiptari pra që lezion së brendshmi por edhe dikujt që mund mos a ket përjetuar atë sistem pra më, më duket më sikur ka ka arritur që të kapë një balanc pa e bër jan disa herë ndonjëherë shkrim me përshëm që shkruajnë për të huaj, që thon gjëra që ne i dim gjithë, kështu që s'ka vlerë për për publikun brenda, por ato janë hipotete të mundshme, brenda të mundshmes, kështu që është diçka që rroket domethënë, sepse është brenda të mundshmes që kanë ndodhur në në shumë vende, kështu që ekziston, por derisa ekziston mundësia të jetë, ai artistikisht e ka sjell domethënë, e ka sjellur në mënyrë shumë të këndshme atë raport, atë dyshim, atë lloj dyzimin që kanë patur, ka patur apo s'ka patur, tash s'ka rëndësi, letosia e ka atë lloj mundie që ta ndurtoj personazhin Shumë interesant Shumë shum interesant këtu, këtu mund të losë Por gjithë mund brënda një, një mundësie që ato mund të këndollur mm -hmm. mm -hmm. Dhe këtu, aji mjeshtërisht ka shvidzuar pikisht të doj Të loj rëndesin në ajerë cilën e nde për shumë më rësvjë Disat për cilave dhe më thënë të pakuptuyshme dhe për ne vetje Dhe tojmë këshu që s'kemi mundur do të hajelim hapin e, e, e ledzimit të sa të djeshme Jo për të ndëshkuar njërëns Ka... Një për të nëzjetë fajtor të fajtorë të tithë që t'i ndushkojmë. Ka një Kështë, moment, ka një moment liber ku uh, kipsi i e nëverhojës si që e sozia, uh, meret uh, nga shati i humbur i brika siri ku e kanë quar atje në në për ta, ta konservuar për ta konservuar <laughs> për ta ruajtur edhe, edhe, edhe, edhe, edhe lidur fasha. Njojnë, të lidhur me fashën fytyrën që mos ta njohin fshatarët që ishin ngjan si Enver Hoxha aq shumë ëm uh, ky bën dashurinë nën me një grua romë vetëm sepse u shfaqti shoku Enver edhe <laughs> po uh, për ta futur pak atij por uh, ideja ashtu Enver in, ka vdekur dhe duan marr uh, masat e fytyrës së tij domethënë ky e jep absurdin dhe kezozia do të po. thotë që banalia ishte edhe ke imitimi në dy të personi vet. Dhe imitimi ishte banal, shumë banal. Por çfarë uh, ndodhësh që që dilema është t'ia marrin masën e fytyrës për të bërë një monument për Enverin, mm -hmm. t'ia marrin Enverit vet, që tani ka vdekur, plus që ka pasur edhe një çhepje se i kanë treshur lëkurën në mënyrë që të të shtrun të shtrin rrobat. Ne kanë Rruda. frikse mësu hapet, plus që dikush tjetër është rrezuar mbi të dhe e ka shtrembruar fytyrën dhe dhe këta po mendojnë që më mirë marrim marrim sozin, uh, si si si uh, si, si për për pocetin, domethënë, edhe dhe dilemë të vizës. Atere, um, edhe në këto moment ka, ka një letin të vogër që dojë të ndajme uh, Kryeroja hyrë në salë Vështroji dy të dergjurit dhe mbeti shtangur Nuk pëdallon të dot se kush ishte njëri dhe kush ishte tjetri Enveri dhe Sozia që mm -hmm. shi gjallë Enveri shi dhe kur janë të dy të shhtrirë uh, në salë Ha, e nëziti njën nga antarët e biros politike A i që do të ishte pasarësi e ti, i ti, i enverit pra Dhe që sa po kështë në ardhur për të qeni pranishëm edhe a i në këtë njërje, pra Po, kryeroja këshën bedur pagoj, të gjithë sa ishën aty këshën shtangur sa kashë. A thua sa ta nuk e talonin dot e nverin e vdekur nga kipëci i gjallë, ndonëse e këshën parë me sute tyre për gatitin e kësa i skene. Kush ishte nveri? Nga këta dy të dergjurit e palubishëm. Atërë mjeku, rëfryesi i kësa një gjarje, i foli kipëcit me emër, që të bëjë më së fund me i gjallë. Emëri nuk thuhet, por edhe a i për pak sa sta emërin <tuhet> se se ja, nuk kanë kapë skuar në raport e para Afrika jer tronditja dhe e dyta që ë uh, nuk nuk i lejohet gabonte se duhet edhe i dekur atë tjetër në atë botëse nuk, nuk ishte më këy pra domethënë mështri është fotografi është imazhi pra ishte ishte imazhi si sa i fotuaj Afrika ishte tamam sepse ato kanë jetuar dhe, <laughs> dhe, the... ka dhe gjatë gjithkohës po tush ka një monolog domethënë duket sikur i ndej nga mbrapa ai si sikur ka foto mbrapa në një moment kur mendojn domethënë duket sikur gjatë këtë ka ka momente që duket sikur dialogojn është një raport që ndë këto njerëz nuk i çliruan dot disa për tyra që nuk jetojnë më disa të tjerë që janë gjallë prapë nga kemi çliruar dot është një dorë errësire që ato kanë ne vetë po. ato ato kanë ne vetë nevojë të dëshirojnë do të thonë besoj se nuk i ka shëruar dot as liria sepse liria nuk sh nuk shijohet dot pa pa, pa pranimin e asaj errësire që ke pas mm -hmm. brenda vetes do të thonë dhe është përgjegjësia e çdo shoqërisë që ta bëj këtë nuk është thjesht për më të lexuar do të thonë por emra është për të lexuar denatyrimin der ku shkoi, der ku der ku u denatyru, der ku humbi shpirtin njerëzor. Do nuk der ku arrin te njeriu që thjesht na than një dialog absurd. Tani lexova një moment ku uh, absurdi është te te mozguzimi dhe pas vdekjes. Pra, kemi bën me një çështje uh, që kur vjen nga Letësia, vjen dhe më ëmbël. Uh, Letësia kontribon për këtë, e lexon njeriu në fakt edhe uh, në në kohë të nuancata, po. Dhe Pra ndajthem që ky si libër është është i këndshëm, ka ardë këndshëm blen për tu lexuar, sepse përputhet pikërisht për me gjithë topik pitu i chimikopatun në si shoqëri uh, gjatë saj kohë. Por pa, më përtej them që mund ta lexoj kushdo. Edhe edhe edhe dikush që e ka më dëgjuar historinë shqiptare. Që është një libër që lexohet këndshëm, nuk nuk ka të bëjë thjesht me Kafka, Katarena që mua më, më kujton këtu. Në tematikën, jo në jo në stilistikën, po në në tematikën, në këto errësirat, në këto, në këto, më këto për shkak të spiritus, me ato chimkat, me ato, ose qoftë edhe edhe darka e gabuar që ka ato spionazhin, nuk e di, ose ndoshta është vetë vetë natyra e e, e kësaj që ndodh, më thanë. Bashkim Shehu i ka, ka jetuar të dy kohët, ka jetuar mbëtrinë e familjes ti në në blog në no? dhe në mm. momentin e ndeshkimit të atit, ka jetuar edhe pjesën tjetër të ferrit, nën dhe. Kështu që kur jep mbidhëdhënë nën dhe, dhe 90, kur jep botën ndeshme, është po i, ai vetë që i ka jetuar të dy botët, mm. pra me mm. një mbidhëdhënë nën dhe, në të njëjtin sistem dhe më nga ato është ndeshuar, nga ato që ka patur dikur mm. për krah dhe më, më vonë kishte lart. Dhe kështu që është një njohës i të dy raporteve, poshtë për them që dhe, atë që njerëzit kanë patur çofta diskutojnë si si thashë them, si legjend, si kështu ai ekash filluar artistikisht dhe e ka sjell, por përputhet me çdo gjë, çdo pikpity, çdo çdo çdo dyzim që ka pasur një pjesë e mirë shoqërisë shqiptare. E cila tani është përball një rinie që ka pikpity vetan, pse duhet merhemi me këtë kohë? Okay, kjo, dërshet përsi, dërshet kjo kontribon është patjetër një kontribuesi për shkak përta përta përta ofruara ato që të riun e pa interesuar të mësoj sa sa gjëra mbi të, të kaluarën që janë janë disa autorë që janë të vle, për shemb kemi thënë që këto janë libra që bëjnë ato pjesëve Fatos Kongoli për shemb kur, kur butoi iluzionin certar që përmendi <humë> dhe rasta konkrete pati madje uh njërës që... Reagime kundra të i ba? Po, typa. po, reaguan kundrë, disa publikisht, disa e kërcenua. Mm -hmm. Ko që kosta, kur ka butu absurdin, në kam pato kërcenime. Pra do të thot që ato e dhimbën e kanë nden, domethënë ndin nuk din të zgjohen, nuk, hmm. nuk nuk Ka, uh, koma nuk nuk ti preki ti preki dikush patjetër. Okej, mirë, faleminderit Kim. Ë, uh, kjo për uh, sot miq dashur, falor udhëzues për misterin e dosjeve nga Bashkim Shehosh, thë uh, Romani Labirint, që sugjerohet është me të vërtetë uh, roman i mirë dhe një lexim i këndshëm, ë uh, përveç se që përmban edhe edhe disa gjëra me të vërtetë rëndësishme për historinë e uh, shekullit të kaluar këtu në Shqipëri, jo vetëm. Ë 246 faqe, i gjithë, një roman shumë i mirë. Faleminderit gjuhi. Faleminderit. Po ju mirë, sërish grupin e mësimit mbasi t'dijojmë nga si janë këshilla Analytic Heart tani ora është 8:37 minuta ju përshëndesim. Okay. Ora është 9:41 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëjësit në klab e Fem 101.4 dhe në ekranin e Club TV. Sot muzikën e zgjidhni ju në, në 069 2070222. Një baba 34 vjeçar nga Shtetet Bashkuara e Amerikës me profesionin berber ka gjetur një mënyrë për të disiplinuar fëmijët që nuk mësojnë në shkollë dhe që nuk sillen mirë në shtëpi. Mm. Dhe këto e bën vetëm me makinën e tij elektrike duke udhën fëmijëve një prerje flokësh, po, e cilaja i bën ata të duken oh, sigurisht yeah, yeah, gjysher. Ëh, <laughs> ajo që ai e ka quajtur si prerja Benjamin Button e bën fëmijën 12 vjeçar, fëmijë natyrisht i Von der Belt, i cili i cili nga çmësojmë ne nuk ishte nuk ishte, nuk ishte uh, pasur rezultate të mira në shkollë dhe siç thot babai e mora thot ai mm. ky quhet Russell Frederick mm. e mora dhe e qetha si gjysh a çan okay. don me ish dashur juve që e shikonin radio që e dëgjonin radio e nuk e shihni është është koka e çelësa sipër dhe an lën flokët anash mbi veshët pra mm. siç i kanë kur bien ka si, si, si kanë gjyshrit po edhe në këtë mënyrë thot ai novat e çunit shkuan drejt krejsin, po. No, Ës duke bërë shkërcishëm. I, I vurin mend, po. E ka para rreth një javë e ka si thuaç reklamuar këtë të të. në media sociale dhe ka pasur shumë përgjigje, shumë përgjigje nga shumë prindër që lidhet e kanë duart tërhequr pozitivisht on edhe ne do t'i çetim kalamajt si gjyshër nëse ata nuk msonin. Por ky është bërë shembulli, po te kti do t'rregohet, pozoni thonë shikonte, eksudo çu. Po, çu do të çesh ti. Tani pyetja është ë Mendoni që funksionon kjo metodë si kështu? Uh, turprimi, turprimi publik për shkak të <gjë> një fëmije? Pak pa i rën duket, po më së duhet vleka. Vlen, po. <gjë> po është lezetshëm kjo. Kur e bën për kalladësh, lezetshëm. Po, jo, ahaj. se po imagjinoj uh, si ka shkuar ai fëmi i fmi të nesërmve në shkollë dhe reagimi i gjithë shokëve dhe të klasës. Me siguri ka shkuar me kapelë, <gjë> me siguri ka shkuar me kapelë. Po kanë bërë hyjen që dënimi nuk duhet ta përmbajë kapelen, apo ja. Qi ta lërë që shkoj ashtu? Kapelën. Në dorë parukë po të ishte se. Domethën ai është. Që përderisa është bërë këtë lloj dënimi, është bërë me idenë që të jetë e dukshme, edhe që ëh që ai të vërmë. Bravo, që tremos. Edhe sikur. Do e kalonte shumë kollaj me një kapele. <laughs> nice. Oke, okay, kjo ishte. Kjo ishte për momentin. Ani, um, kimi fituës në lidhje me anagramin e ditës së sotme, dhe fituesi quhet Flavio. Bravo Flavio. De ka thën pentagrami. Pentagrami është saktë, bravo Flavio. Pesim boronum. Pentagrami, Genti perama. Orën nga primi më që se ka fituar mirë. Po në lidi me, me pyetën që kemi për uh, nga lajmet. Më kanë thënë Kjevi. Kjevi? Mm -hmm. Kjevi kanë thënë është e pasakt. Që thënë është të Budapesti? E pasakt. Ukrajina? e pasakt e pasakt dhe moska Moska është e, e saktë faleminderit Olga <laughs> se kishte nga <një> marr <laughs> me radhë <lada laughs> <lada. laughs> jo, un kam të drejtë të lejëj mesazhet që dakor atë kush ka thonë i pari moska ja merr dy bileta moska, për moska pra moska do bre, të shkojnë tek putini në mos mm. Angela Merkel bashkë me francezollian dhe, dhe të tjerë do shkojnë tek putini në mosk për të përfaqësuar <laughs> ose për të prezantuar një plan paqe që Evropa ka për Ukrainën, sigurisht, këto gjëra që po ndodhin atje që uh, janë uh, vazhdojnë uh, luftimet midis ushtrisë ukrainase mm -hmm. dhe rebelëve pro-rus, uh, edhe në mes të qytetit, po shikojmë sa ngjarje të jashtëzakonshme. U shikon njerëz që janë duke shkuar për për të bler në dyqan, më mm vonë -hmm. ku shpërthejnë uh, preva 6 metra matuti apo diçka tjetër. Mund në mes të qytetit, është është me të vërtetë të frikshme ajo që po ndodh atje. Okej, okay, shkojmë. Ikim. Shkojmë dhe vim sërishë të më krybine më qesit me më shumë, i shda shumë bas pak. I përshëndesim. man i never make you feel ignored you could go and find your next man but i don't want you në gjurmën e kësaj miti dashuria që dëgjohat ishte kënga e fundit nga Rick Stone Wait on me quhet Unë jam Lendi do Bashkimi, Nartini gjes... Orion dhe Lori. Çdo mëngjes një me ju nga ora 7-i në orën 10:00 ditë mbalet e Klubit Femrë 100.4 vetëm në ekranin e Klap TV-s. Ju përshëndesim fort dhe jurojmë ditë të mbar përpara do të një çadër me vete për gjithë juve që doni që ta kaloni thatë sepse është duke pikuar nga qielli. Çfarë kam jolta? Çfarë kam jolta? Prano ka se një atë. Fol, ja trëmbe. Do zot se ku na patash. Dialli, është dialli. Po mjata shqimeko, mjata shqimeko Atere, atere, kemi një fituaz më lidi me këngën Për cilën ju pjojtëm, luajtëm uh, vetëm 3 uh, sekonda, disa nota Nga një këngë një orë dhe Kanë ardhur uh, mesashtë shumë të që i kanë gjithër Dhe kanë, kanë thënë Red Hot Chili Peppers California Cation E kanë gjithër Eriolla Dhe fiton dy bileta obsef, për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Kjo është bra, është bravo. Këlli Fornini, këkimin e këtij arkest muzikor. Po, dhe luaj pak më kon. Mirë, po un kam një tjetër tani për ju. Kam një tjetër, kujdes, le të shikojmë nëse, nëse do të gjeni më shpeci. Kjo është loj shpeci, sepse këto janë këngë të njëjta. Paçka se juve i dëgjoni vetëm për pak sekonda ë uh, mm. uh, kjo kjo lloj është një tip Shazami, mm. Arsi, Shazam, apo jo? Është si Shazam Radio. Gati? <laughs> Gati. Vetëm pak sekonda. Mendoj se më shton. Ai është shumë keq. 069 20 70 222. Apo po thonin 069 2070222 0692070222 Oke, kemi ndo i përgjigjet sakt në lidhje me Zorin apo jo? Zori moj Zori. Ne kemi haruar Zorin fare. Kan thon Riselda Saidia. Jo, kush është Riselda Saidia? Ata janë është Oke, let's have an ice with ice. Zori nuk është Riselda, por kush është Riselda? Dy biletë kemi marrë këtu. Ës bashk short ja hy din Saidis, apo? A saka mi të mfarë. Kush është identiteti dia? Identiteti. Gropa. Gropa identiteti. E imagjinoj. Sa pasoja pa short. Ësë që ajo që mbetet si si i thon anglisht legacy, ajo që mbetet nga ty është është gropa. Dhe njerëzi njeriu i gropës gjithmonë. Si gjen kodra shkëmb i identiteti disa. A rrugica se i bavaza. Ësë zona, doku që mbeti vetëm gropa. Purri i Bukos. Ditshka, ku t'i gjojnë, ditshka. Por jo. Jo, yeah. groba, <laughs> groba, hajt din sejtis. E mbushur edhe me, me, me, me, me prosituza uh, uh, dhe me droga gjinë. <laughs> <de me droga, laughs> Spe <speteni. laughs> e theni. Eta shi. Okay. Okay. Spe është e te ga jokra. Arbana groba. Osmani. Jo. Kush? Gjemi Shevu. Jo. Por? Uh, Rudina Magistari. Po Tarbana Terudina mund të them që jemi më afër. Jemi më afër Tarbanës Terudina prezantuese. Është prezantuese. Oh. Okej, okay, mirë, është diçka që vetëm Altini e di, unë s'e di. <laughs> jemi Altinë e dijem ndonjëherë. <laughs> nuk mund si të dashu, se të futem në kaq sel në këtë botën analitike që është një shumë e komplikuar. E marr pak mësi, është më me sportivitet jetën punën. Mos është, mos është prezantuese, mos është super prezantuese? Po. Super prezantuese. Është super prezantuese. Oh, Iri, kushet diem ti. Super prezantuese. Ka prezantuese, ka dhe super prezantuese. Po, Iri. 069 20 70 222. Oke, okay, okay. mirë. Okay. Shumë finesë, shumë klas. Ne no. <laughs> <laughs> <Dhe> shjem <laughs> tani nga Red Hot Chili Peppers që ishte kënga e parë, miq dashur, që ne kishim si pjesë të lojës California Vacation i Jacobien. and if you That a little silence takes me back to where I feel at home remember what we've done there a place where i can rest my soul is that we keep a bond invisible beyond the physical i say let you slip away Oh, mirëmëngjes, ju ardhur në kryenin e mëngjesit. Mish dan, ju përshëndesim me... në 9:09 minuta në këto çaste. Unë jam Blendi këtu bashkë me Erin. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Erin, me Altin. Mirëmëngjes Altin me Good morning. Oltan, mirëmëngjes. Ne të... kemi urtëk ora e punës këtu në kryenin e mëngjesit. Sot ne do të takojmë një një zotëri i cili ka ngritur një rjet kafesh ëm por nuk do ta zbuloj po, por që kanë nisur një tendencë të re dhe që janë të mrekullueshme. Dhe kanë treguar kanë treguar sukses duke u përqafuar. Nuk ka njerë që së shulur të paktën një Mënxhëri pushon ose jep tani <laughs> nuk dhe nuk do ta zbulojnë. Ora po. Të lutem. Oke, okay, atëre uh, do të do të dëgjojmë tani nga Olta, emrat e disa prefituesve të pjesëmarrësve në lojrat tona të derëm tanishme. Jepi Olta. Do ta nisim me zërin mm -hmm. që në thellë fundu gjetë është, është e sakta Vejsiu. Është saktë. Nuk më është dashur që të futem kaq thellë në këtë botën analitike që është ndonjëshumë e komplikuar, bravo, e pak bravo, më pak të thjeshtë. Bravo, bravo. Ku s'e ka gjetur Lola? Ës Lori 078, po pra, numri fiton një lule nga bota e luleve. Bravo mm -hmm. Lori. Uhm, mm fituese e tyre. Dërgomë kan thënë që për tingullin është për këngën. Pra është Eros Ramazzotti. Ës Eros Ramazzotti është Eros Ramazzotti. Po, është. Chi ènga askus tjetër nec più bella cosa. Për okay, kjo është e letë, oke, okay, ndale një moment është e ndale Ula, oke, oke Dhe shtatë okay. dhe fiton dy bileta për në Cineplex Bravo, Adë Falimin derit, falimin derit um, Nëse mundemi, unë doj aqe një moment apo dytë Të gjonim një moment dhe nga një këngë tjetë E dishkojmë nëse ajo do të ketë uh, Sukseset do të zbulohet se, se kujti për ketë <coughs> Dëkort jemi Aji gandhi? Gandhi Jepi pra Were you now, what you gonna tell me 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Okej. Okay. Dakor. Këtu ishte momenti kaq shumë i shkurtër, le të sigurojmë. Ah, çfarë? është uh, i lendesoj. Ebso, jemi këtu sot kemi dileta, sepse po e prezantojm për, për herë të parë të lën. Mirë, atëherë edhe një pyetje, edhe një pyetje nga për të gjithë të rinjtë të rejat, edhe një pyetje nga sektori bankar tani dhe lajmet. Kujdes miq dashur, është është diçka që ka ngjarr dje në fundi i bimë me guvernator. Oh, rina, rina Zema. Guvernatori. I would can say ko. Guvernatori me vetëm. Është Gubernatori Iri i Bankës është Shqipërisë <laughs> Baby, you're a firework <laughs> Në kush këti peri kur duhet Po qësësit um, Për idea është kjo Sa vota pro ka marrë dje Gubernatori i Bankës është Shqipërisë Zoti Gen Seiko Sa vota pro 069 27 12 22 Dërgonë mesajë të uaja Po A kjo është si domos për studentët e degës financës 06724222 të cilën duhet ta dinim këtë lajm me patjetër. Ka mushime nuk. Okej, le të flasim pak për biznesin, për punësimin e të rinjve, ë dhe mundësitë të tilla, mbas pak një shembull shumë pozitiv i një supermarketi që ia del me sukses, edhe edhe në një treg, duhet të thonë që është i vështirë, mendoj unë, sepse sepse shqiptarët e pinë kafeën kështu. Dhe ti ju si gjeron që Jo, mos e pi kështu Kjo në njërë shumë e vështir Dhe do gërë të dhe nga del Dhe do gërë të dhe nga Marun 5 Kërë të themi do të jemi bashkë me tëftuar Në të në studio në orën e punës Në ndë dhe 13 minuta Mishda shur të anin në Klab FM në 100.4 Glob FM 100.4 Enjoy it people. Më siguroj ndër gjithë miqësim të mi të dashur, unë ju përshëndes jam blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin, me Olden dhe me Lorin. Ë uh, gjithashtu uh, dua të mirëpres son studio në orën e punës së të Julian Balliun, i cili është themeluesi dhe uh, personi që po menaxhon Mon Cherin. Nëse shkon në në Facebook për shembull, mund të djesh uh, mund të djeshim mik atje, që juhet uh, unë po bëj një add friend këtu për Mon Cheri, uh, e, e cila është është një është një rjet kafenesh nuk semun diqur kështu edhe pse kjo ka nevojë për një shpjegim më të thellë se fjala kafe ne nuk kupton praktikisht gjithçka por kjo mm -hmm. kjo është një eksperiencë e veçantë ëh uh, që kanë uh, jan hapur në rrugë ndryshme të qytetit, në Tiranë dhe më çfarëmsojmë edhe edhe në qytete të tjera shumë shpejt. Uh, Julian Mishnikar, mirëmjes, mirësevgj. Përshëndetje, mirëmjes. Faleminderit për, për komplimentat tona për për një ndërmarrje të suksesshme, uh, hapjen e këtyre uh, kafeneve. Uh, nëse mund të na përshkruash pak ku ndryshon, për shembull, një monshëri nga ose çfarë dallimi do të doje ti të bëje, diku që s'e ka parë ndonjëherë nga fjala kafene. Uh, sigurisht uh, ne yemi biznesin e shërbimit dhe sigurisht ofrojmë uh, shërbime të ngjashme në uh, kuptimin e produktit me atë që ka është sot baza e, e thelbit të biznesit të shërbimit që janë kafenet në Shqipëri. Mm -hmm. Por uh, synimi jon nuk është i drejtpërdrejt në shitjen e kafesë. Monsheri nuk shet kafe në kuptimin e parë të fjalës. Sigurisht ai është produkti bazi i yonit dhe ajo është eksperjenca jon më e mirë. Por uh, synimi jon është më shumë të uh, orientojm një uh, koncept jete mbi mënyrën se si uh, gjërat funksionojnë mm -hmm. dhe uh, ato çka kërkojnë njerzit. Sot uh, jemi në një shoqëri shumë dinamike. Njerëzit kërkojnë përvoja të reja. Nuk është më thjesht konsumi i kafesë në kuptimin e parë të fjalës. Njerëzit më përpara tentonin të kishin uh, thjesht anë funksionale të të të të, të pjesës shërbimit. Mm -hmm. Domethënë, uh, ka qenë shumë shtrunguar dhe gama e produkteve në kuptimin që ka qenë shumë basic kafe, makjato, uj, dhe mm. më dhënë, po, ka pasur një gamë të gjërë. Uj pa gaz. Kjo, kjo, kjo ishte edhe, n, se edhe ne n, n, kemi tentuar të futemi në trek duke parë ato mungesa ose mangësi që kishte në mënyrë në shërbimit apo që ka ofrojë në trek dhe kjo përbënde ato që ka ne mëndonim që duhet bëhet në dryshe ose të ofrojë më mirë dhe kjo ishte uh, input i parë të cili ne kishim në kuptimin në mëndjen tonë për të pasur një biznesno profilin e shërbimit. Mm -hmm. Që do të thotë që që të ngjashme për shkakun me kafenesë si Starbucks apo të tjera, sigurisht, ja, kjo është një model i ënor në botë. Ky është një model i ënor, nuk ka asgjë të veçantë në pa. këtë koncept, në kuptimin e e e e mirfield, ë Azis ka bërë më për çpikur. Sigurisht. ë uh, tashmë thjesht është aftësia për t'u përshtatur me sukses, po, për t'u përshtatur me tregun, kushtet ë uh, dhe me ë uh, ndjesitë kërkesat e, e konsumatorit mm. atë çka ti mendon që duhet ofruar më mirë ose që ti e bën më mirë ti nuk e ke studiuar për kafe okay, uh, nuk e <laughs> nuk e njohës po themi tani i çfarë uh, të solli ti në në këtë biznes në këtë në këtë lloj uh, pune Un si si ke mbaruar një profesion tjetër por që më ka ndihmuar shumë kam bëruar mm -hmm. arkitekturë dhe pjesa e ambientit ah, ose okay. e përgjithshme e marr e marr vetë ke pasur në konceptimin e ambienteve mm -hmm. dhe çdo gjë tjetër që është ë, me është pjesma e produktit është ambienti që mm -hmm. sigurisht uh, fillimisht un kam pas atë elementin personal profesional në kuptimin që të ndikoja maksimalisht me me, me një ambjente sa më të mirë i cili përcjell të gjithë emocionin që doja un të arrije por kjo ka të bëjë me faktin që uh, Ambinte është një element që shokëron shumë, dimon shumë procesin, por që ka shumë element të tjerë që uh, e bëjnë të sukces shumë dhe që ndrojnë një treksin, menagjimi, mm -hmm. urimet njërzhëzore mm -hmm. dhe shumë element të tjerë. Që që që ti, uh, kjo ka njësur, uh, sa vite më parë, monsheria? Monsheria parë ka mbitet vite, uh, është hapur pranë ambasadës amerikanë, është akoma aktive si njësi, është, uh, Dhe nuk është se ka qene konceptuar qene fillim në trajten e një rjeti, për të qenë pjotësisë sincerë, uh, ka qene një kafeteri vërtete mirë me konceptin e kafeterisë shqiptare, e cila do më thënë uh, në një uh, kotë të dytë, një fasë të dytë, uh, u shvillua kuru hap pika e dytë dhe aty... Ku ishte e dyt, pika e dytë? Pika e dytë është hapër pra në uh, fakultetit juridikë. Ok. Aty dhe me me ndimin për pikën e tretë, pastaj u konceptua ideja që të trajtohej në trajtinë e riyetit, të kishte sepse kur lindi elementi i dyt apo i tret izhdeturshmët me mendonim gjën e parë, një. do ket një timemër, do jet mm, mm, diçka ndryshe. Aty pastaj u themelua baza e konceptimit, domethënë. Për këtë do të replikonin njëra tjetër. Kjo nënkupton kishin një koncept të përbashkët, një produkt të përbashkët, një Kjo nënkupton shumë, për... shumë ka mbushur në në çështjen e menaxhimit, duke qenë që që është një produkt i përbashkët i cili duhet të replikohet. Kjo oh, mund sigurisht. të shkurtoj koston, për shembull, uh, të dipjek të njëjtën, uh, po themi gamë produktesh. E qartë. Uh, normalisht uh, sheroen kosto në kuptimin e, dhe kjo ishte elementi parë që në e o përbalon për të organizuar një kompanit mirë filë të cilja organizon këtë uh, dhe e trajton në trajten e mirë filë të biznesit. Pra mm -hmm. jo më në konceptin thjesht kam një kafeteri, një, një, një ambient, menagjoj atë dhe kaqë. Tashmo është një kompanit, në më tënë, në bini 120-30 vetat, në mm -hmm. më tënë, ka klientelë, gatë 200.000 konsumatorë në muaj, mm. kështu që duhet menaxhohet në trajten një kompani et mirëfillme të gjithë strukturën organizative. Ëh. Ti thua që janë rreth 130 apo jo? Aktualisht Samo Sherik ka vetëm në Tiranë 12 njësi. 12. 12 njësi. 19 njësi janë Fantastika. vetëm tu tek ne. Disa ide i di domun, por A, nuk i njoh të gjitha. <laughs> uh, ka më shumë mesa duket nga nga çku më bie rruga mua, por uh, por uh, pes katr apo pes prej tyre unë di uh, eksaktësisht ku janë mm -hmm. apo dy janë në rrugën e Durrësit një është në rrugën e Kavajës tek libri universitar përball ka një një është në bulevardin Zagojë pa me cilën që që unë, unë, pra. e para që un kam që un mbaj mend që që najo përball uh, librit libri universitar kurse kaloj shpesh mm -hmm. aty por impieti uh, uh, që uh, doja të, të bëja ishte ishte uh, sa të rin ka që janë punsuar tim thua janë 13 vet që që punojnë për për kompaninë tani në në mës këtyre sigurisht ka mund të ketë demarangozme kjo kjo i përfshin të gjithë por por në dyqanet uh, apo në në kafeteritë uh, monçheri ajo që ti vëre uh, siç është tradit në fakt uh, që mosha është relativisht e njerëzve që shërbejnë uh, në këto në këto vende Sigurisht, ëh uh, që në konceptimin e biznesit është ëh uh, e domosdoshme themi që ky biznes i targetohet njerëzve të rinj, njerëzve dinamik, njerëzve të punës, ëh mm -hmm. uh, fokusohet këtë tas sepse edhe produkti që uh, për të sjell mm -hmm. ky biznes është një produkt shumë i lvizshëm, vet gotat e kartonit ose uh, pasurimi i elementeve, domethënë duke i personalizuar produktin, tenton të jetë shumë dinamik dhe në përqafje me këtë target group. Ë uh, sigurisht që ëh uh, nga këtë target grupë për pretë të ketë për balë nga aspekti shërbimit edhe... Uh, të njashmin e vetë. Të vet. njashmin e vetë. Në, në të kontekst uh, të cilët janë dhe njerëzit që e përqafojnë shumë më shpejt, e dashurojnë këtë lujë e emocioni dhe dinta për cilin dhe mm. më mirë. Pjesa më e madhe dhe më të uh, në aspektin e uh, staffit në shërbim është uh, të rinjë, ka i mesatare vërtet shumë, shumë më brestilën se në ku Të falë, nëse mund të pyet, çfarë, sa kricisht... më madje janë femra? Mm -hmm. 80% mitet e përgjithshme janë femra, po. Ëh, çfarë, çfarë është një kriter për shume që që është i rëndësishëm, që është i ëh uh, që duhet ta kesh, që nuk mund të mungoj, tek tek takrin që duhet shurben, uh, edhe të shërbëjnë e përfaqësojnë. Uh, sigurisht, brendet, uh, sigurisht përkushtimi ndaj ëh uh, punës në kuptimin e parë të fjalës për sa i përket sepse ëh uh, nejmi në biznesin e shërbimi dhe shërbimi dhe përja e produktit varet në mënyrë praktike dhe konkrete nga duart e këtyre njerëzve. Mm -hmm. Dhe uh, konceptit pra dhe për të redimit për ra... dorin e spresin si shduat. Bërind. Dhe për këto në realizuim trainimet, më pashme, mm -hmm. një gjithë kohës për të përmirësuar këtë koncept. Për, por kjo vjen si, si elementi dytë mbasë si egziston dëshira e mirë për të punuar në grupë, të mm -hmm. keshë një frimë shumë uh, pozitive për të bashku rënduar proceset me njëri-tjetrin dhe për të pasur një bashkëpunim shumë të mirë me klientët. Si i gjikon në kulturën e këtyrës? Atje sigurisht nuk mund të rish në kok 130 njerëzve që që punojnë atje. Si i gjikon e po themi e tikon e punës që shfaq ky brezi i ri. Ty të, të duhet që të punosh me, me njerëz të rinj që mund ta kenë punën, domethënë përvojën e kanë të kufizuar, por sa sa vjet jetë kanë. Sigurisht. sapo kanë dalë, si thua, në tregun e punës, disa prej tyre mund të, të jenë 18, 19 vjeç, si të duken, a, si krahasohen ndoshta me me një brez më parë, ndoshta në brez tonë, për shumë. Kë në në këto pikëpamje, është pak sa... është e vështirë sepse, përgjithësish, në tregun shqiptarë nuk është trajtuar si profesion pjesa e shërbimit. Hmm. Dëmë thënë dhe të ketë një historika fatë gjatë, apo të ketë një eksperienzë dhe të ketë profesionistë të vërtet në këto sektor. Kjo gjë ka përbalur, në ka përbalur dhe ne, me problematikat të tipit që duhet të trajnojmë njërës përra prakisht, ka që në vështirë në kuptimin për të mbajtë njërës a fatë gjatë, ka që në vështirë edhe në elementet tjerë që kanë bën nga aspekti social ose personal, mm, mm, sepse okay. ata njërës dhe normalisht kanë konsumuar uh, kodhe energi për të mëruar një shkollë të caktuar, nuk e kanë gjetur vete në aty dhe e, e gjenë si njët uh, e uh, mundësi të përkohshme do mm -hmm. thoja. Por uh, ky proces duhet dhe ne tentojmë që të marr fund në kuptimin që ne të punojmë dhe në pjesën e shërbimit ketë gjithmonë më shumë profesionistë, cilë të cilët e shohim veten aty afatgjat. Mm -hmm. Jo në kuptimin tranzitor në mm -hmm. momentin që po rrin një sezon apo po rrin një verë, apo mm -hmm. rrin një vit, dy vjet, edhe pastaj do do provoj një eksperiment uh, mm -hmm. tjetër apo doni ekë një ëndërt të mposhme. Në kuptoj. Ëm dhe dhe ehm um, diçka që doja që uh, më intereson çet pyetës është që ky model që uh, juve keni ngritur vetë, jeni jeni si thuaç pionerat e e këtij brandi. Kyç nuk është një brand që juve e blet, nuk është një franchise juve e sollut nga jashtë e paguani një cost mëjor për të pasur logot e gjërat e tjera. Pra kjo është ja krimi krimi juaj personal. Uh, Timthe pangpar që po ta kishte ditur që në fillim uh, që do të do të shkonte kështu, do të kishte pasur të suksese ndoshta do të kishte zgjedhur një emër më shqiptar për uh... e thon tani po është e vërtet ë uh, pavarësisht se un jam shumë krenar për mundësinë. Jo, ja, sigurisht. ë uh, me qenë se që në fillimet e veta nuk është se është menduar që do ishte në trajtenë e një rjeti të zhvilluar apo që do uh, do zhvilloi në këtë orientim dhe në këtë lloj përmase. ë uh, Besoj që do ishte më më këndshëm dhe do mm. tingëllonte më bukur, po të kishte mm. diçka. Pavarësisht se un tani e shikoj si si si pjesë e vetë shprehjeve të, pa, të pa, gjërave. Pa, pa, pa, Pastaj duhet thënë diçka që përsaktim më shumë në kuptimin që ë uh, jo gjithçka ë uh, në këtë është personale. Mm -hmm. Këtu është një punë e involvuar nga shumë njerëz, nga shumë uh, kjo është një një një aktivitet familial dhe duhet thënë që në kuptimin e ë uh, investimit edhe uh, energjisë hidhet drejt kësaj në kuptimin e asaj që tham në fillim që është diçka gjithçka e krijuar në kontekstin shqiptar, e përshtatur dhe e organizuar dhe përmirësuar në në në tregun ton, i cili nuk ka qenë zhvilluar mm. për të për të qenë në favor ose që ndihmonte këtë proces. ë uh, Them që është një një punë shumë e mirë, e bukur, por që realizohet vetëm në grup. Sado të kesh vizionin të e dur, në momentin kur ti nuk arrin dot të të të djesh elementet e dur të cilat favorizojnë këtë procesi është e vështirë të Po mm -hmm. thoshë që një nga gjërat e tjera që e bën një eksperiencë unike që ndan pastaj edhe nga nga kafe net të tjera për shkakun, po, të pafundme në qytetet tona, është edhe edhe ambientet e brenda, që ndonjëherë është i thjeshtë në kuptimin e ngrohtë me prej druri, ëh, që jep një lloj disi relax, i si po themi edhe tim the për këtë tavolinën e madhe të mbushur me priza. Më trego pak se ku ku të shkon mendja kur po, kur vendosim uh, tillë. Në mënyrën e konceptimit të këtij uh, shërbimi është menduar që uh, të sillen rrisi për sa i përket mënyrës se si konceptohet uh, ky shërbim. ëh uh, Mendoj që uh, aktualisht ka lindur momenti dhe gjithmonën më shumë njerëzit janë më uh, reagënë më në mënyra më të personalizuar dhe se cili do të gjithi vetën brënda një ambienti në kuptimin e ati koncepti tjetër e sës personale që ka. Që është mendojshme me laptop në dorë? Me kre? laptop në dorë, mm -hmm. dikush me kufje në veshë, mm -hmm. dikush i cili do më thënë dëshiron të kaloj ko përnë. Po është për momentin vetëm dhe nuk do të, të duket apo të ndihet vetëm dhe mënyra se si studiohet edhe nga ana funksionale ndërtohet ky ambient i jep konceptet bazë të ndjesive që duhet të përcjellë ambienti ose ta bëj vizitën aty unike në kuptimin mm. që ë uh, elementët e tillë janë jo pa qëllim ngrohtësia e ambientit, ndjesia në shtëpi, si mënyra të qëndruarit në në në mënyra të ndryshme dikush në tavolinë të vogël vetëm dikush në një tavolinë të madhe që e shëron me të tjerë këto rrisin shumë procese të tjera që vijnë indirekt siç janë socializimi, njohja, njerëz që kanë nevojë për këto procese. Tavolina e madhe është ideja mm. që njerëz ndryshëm ulen në të njëjtën tavolinë. Po, duke qenë punojen... ekstra e madhe për 20 veta, po. normalisht aty edhe kur ulen 2-3 njerëz, nuk është se ato personalizojnë tavolinën, ajo ai quhet përjasht. Në 19 e 80, në ata vjet e, e kuptojnë që ajo nuk është vetëm për Fizikisht ta. Fizikisht e fam mund uh, të bëj. Ë dhe fasiliton procese të tilla si uh, kam prizën shumë pranë aty për të dhënë laptopin, për të karikuar celularin, domoshta edhe Wi-Fi, sigurisht që të si këtë gjitha. Dhe kjo ndihmon procese të cilat sepse uh, njerëzit tashmë janë bërë më dinamik, janë bërë më pre e uh, internet i celulari dhe çdo gjë e tjeter dhe mënyrat e komunikimit tashmë janë shumë të ndryshme dhe gjithmonë ti duhet t'jesh në në në të njëjtin hap për të ndjekur ato elemente të cilat ndryshojnë dhe na është. Ëh, kjo mund të jëjë një mundësi, uh, mund si e mirë për shume për të rinj që duan që të fillojnë. Uh, Ideja është këtu që mund shikosh një shembull, domethënë se si se si diçka mund të funksionojë duan 8 vjet por parentset ke kesh një po them ndoshta një kulm uh, siç juve po përjetoni në këtë moment. Pra për të thënë atë që gjërat nuk bëhen dot brenda natës, nuk bëhen dot për një herë, duhet durim, duhet duhet kujdes, duhet uh, duhet arrisësh këtë bebe domethënë, uh, pse s'e ta bësh që të të ecit. Por por uh, uh, you can in the mend që të kalonin në një proces franchise. Ja çdo të thot, por shume që njëri që na dëgjon, që mund të jetë në Durrës, që mund të jetë në Vlorë, që mund të jetë në Shkodër, që mund të jetë tikun në Çiprinë Korç, në Korçë, ndoshta e thot. Pukur dhe ishte sigur edhe unë të hapja një monësheri dhe të amena gjoja vetë. Dhe të kjoj një mundësi? Shumë shpejtë? Po, sigurishtë. Brënda verës të ti viti, ne do startoj me procesin e hapja së pikave në ö, qytetet tjera, qipërisë, dhe këtu ö, involvohen partnerë ose njerës të të cilët e anti-interesuar për të pasur një ö, monësheri në qytetet në tyre. Pukur dhe ishte sigur edhe unë të hapja një monësheri dhe të amena gjoja vetë aqr pra nuk do të jetë më pron juaja, por do të jetë një një situatë si Sigurisht, do të jetë një, një kompani e cila të, të, të zhvillohet tashmë në një formë tjetër. Mm -hmm, nuk është e gjitha mm -hmm. domethën e menaxhuar totalisht nga ne, siç është deri tani. Mm -hmm. Mosheria tashmë mo është një markë e regjistruar dhe uh, një biznes që menaxhohet totalisht nga kompania Mosheria. Mm -hmm. Tashmë mo do uh, zerohet në uh, në një mënyrë tjetër, në mm -hmm. një koncept i shum i eksperimentuar dhe i suksesshëm në Jimbotum, që është koncepti i franchise dhe i cili uh, zhvillon dhe inkludon partnerë dhe njerëz të tjerë energjik të cilët kanë nevojë të uh, involvohen në këtë lloj biznesi dhe që mendojnë që kanë uh, iniciativën e duhur, energjinë e duhur për të për të dhënë në këtë biznes. Mm -hmm. Përqësiar që piem mbi mbi ju, kam vështirë në këtë moment është që ty të, të duhet për shkakun që të vendosësh. A ato të përpasionte ky po sepse domethënë është ai risku flasëm tani apo që dikush uh, tjetër e merr franchisen, merr emrin, merr markën, logon dhe ai ai nuk e mban në standardin që ti e mban Tiranën. Kjo është që domfton ty pastaj, sepse ka detyra parsorë e këtij biznesi i cili duhet të organizojë, përzijë, të menaxhojë dhe të kontrollojë në plan afatgjatë, sepse uh, koncepti i bashkëpunimit franchisë është afatgjatë. ë uh, standardet kudo ku ndodhet do të them thotë që sepse ajo është interesi i parë i përfaqësimit që një monçerin në Pogradec duhet të jetë duhet të jetë absolutisht e rrezikuar me monçerin e parë për shkak të sigurisht është kërkesa e parë themelore e cila duhet duhet të funksionojë absolutisht duhet të përmbushet kjo që do të thotë se përveç 130 vetë që punojnë për monçerin tani shumë shpejt kjo mund të ketë një një ekspansion matematik domethënë që që është progresiv sepse hapet sa pika keni keni ndërmend që topni po themi në një në një plan afat shkurtër ose 2-3 jetë. Po bër një strategji në kuptimin e mbulimit fillimisht të territoreve që janë qytetet e dyta në Shqipëri. Jan përcaktuar numri i sakt e, i qyteteve se sa pika nisi do ket në secilin, mënyra se si do hapet kush më parë, kush më brapa, mm -hmm. duke pas këtu dhe e, një në mendje një lloj analize ush mund të jetë edhe në çfarëm do hapet më mirë dhe që të jetë gjithmonë më shumë funksionale nga aspekti i uh, të qenit mm -hmm. uh, të suksesshëm në çdo mm -hmm. në çdo në çdo mundësi që ofrojmë. Ëm uh, qytetet kryesore do jenë ato të para, pastaj uh, starton edhe në elemente të tjera. Aian është Rinia, një nga angazhuesit që ju kërkonin që të jetë pranë, më shpesh në formë fakultetesh apo Sigurisht. Por procesi, procesi i përzjedhjes së partnerit, lokacionit, është një proces shumë kompleks, përfshin shumë etapa, shumë analizë, në kuptimin, domethënë është vërtet një një proces që nuk mjafton thjesht një bisedë me me atë i cili është i interesuar, po është një proces domethënë vetëm analiza e partnerit dhe e ambientit domethënë është mm -hmm. një proces mm -hmm. i gjatë yeah. që kërkon sepse thash është një investim dhe një partneritet afatgjatë dhe duhet të jetë shumë i saktë dhe i monitoruar nga gjithë Qëtë oh, për... Mirë, të gjithë drejtimia. Çi të garantoj sukses. Po sigurisht. Mirë, u nderoj shumë sukses juve dhe të të gjith uh, gjithë kompanisë. Uh, Julian Balliu më di dashur nga Monshëri, themeluesi i saj 8 vite më parë dhe tani 12 pika në Tiranë dhe në shpejti uh, shumë tjera në në vende të tjera në Shqipëri. Faleminderit. Ami josënë. No, ne punojmë, do të kthehemi mbas pak në program me tëra gjëra. One Republic vjen me Every Breaking Wave tani, Juli, fund mbar. Hajde këtu më pas. Open you take that jump. You don't feel the fall. Open the water rises, you build toward Open the crowd screens up screaming your name Hope that everybody runs into to stay Hope that you fall in love and it hurts so bad They're the only way you can know you give it all Don't suffer, but take the pain Hope oh, when the moment comes, you'll say they all alter mm -hmm. and when when that sun goes down hope you raise your colors oh I wish that I could have deleted all your joys and all your pain but until my moment comes so say është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Good at the Johnny këtë këngë në Radio Club FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni se më së më tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i par, fitoni me dhuratë. Kënga e ditës mirësorës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club Fem në 104 hello mirëse vini ardhur në klubin e mëngjesit miqtë dashur ju përshëndesim që gjithëve ju urojmë një ditë fantastike un jam Blendi të Bashmirë Natini Norton edhe Lorin çdo mëngjes miu nga ora 7 deri në orën 10 ju urojmë rrugë të mbarë ku do që t jeni në këto momente edhe kujdes në ngarit po çatra duhet por Se, uh, edhe me kujdesë Shqipëria është nuk ashtu. ka pushuar fare është thritë ish fare kështu që dua t'ju shpresoj këtë moment kruaj me mjeset për t'ju thënë se nëse keni dhurata për të bërë, për uh, ata që janë të përmbytur në këtë momente, mm. cila dhurata mund të ishin në formën e rrobave, të ushqimeve të thata apo të uh, Medikamenteve, ilaçeve, mm. dhurimet mund të bëni tek nism tek zyra të nismës thurje, e cila është tek Sheshi Wilson këtu në qytet Sheshi Wilson, më është dashur që të gjithë e dini, rruga Sulejman Delvina janë pallatet Moskat, siç janë pallatet e vjetra, shkalla 8 apartamenti 58 Pra, në rrugën Sulejman Delvina, tek Palatet Moskat, në Sheshën Wilson, në shkallën 8 apartamentin në 58, ka një numër telefoni me cilin mund të kontaktoni mm -hmm. për ndihma tje, është... 067 20 56 56. 56. Edhe një tjederjej? 067 20 56 56. 56. Shkojmë të kënga tani uh, e radhës, cila është? Din rej. Din rej, okej, okay, e të gjëjmë. Come back. Krab e fem.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 You can steal my mind, twist it for a while, but you can't take my pride. You can watch me cry, throw me way off track, but I'll keep coming back. You can steal my mind, twist it for a while, but you can't take my pride. You can watch me cry. never had a name i found my own way there. i know i'm bound to lose my way again cuz love and war is never fair facing down a lonely road into the pure unknown but i'll keep coming back like a ghost in my mind just to take Pararata tam pararara pam pam pararara pam pam Okej, është edhe kënga e Elitës. Besa, a do të duhet? Ës Besi dhe don dy bileta për Nosin e Flex. Okej, okay, bravo Besi. Bravo Besi. Bravo Besi, mirë, faleminderit shumë. Miçë, mbyllim këtu. Kemi edhe një fitues tjetër Jemim. 105 vota. Bravo. Bravo. Ës Indriti fiton dy bileta për Nosin e Flex. Po, mirë. Faleminderit, Olga. Këmi ju gëzojmë drejt fundit, miq të dashur, ju urojmë një fundjavë sa më të that. Mm. e eh, te garioni sa më mirë kudo që jeni nga Blendi Jeri Altiniolta mm. dhe Lori si jemi të ana tung tung ciao this is true my good but i still need love cuz i'm just a man these nights never seem to go to end i don't want you to know if you hope my hand Oh won't you stay with me 'cause you are oh.